Ви ж знаєте, я свої сни ніколи не пам'ятаю, а цей так чітко запам'ятався, ніби в кіно бачив. Так от, сниться мені, що сиджу я в садку і сумую. Сам, спитав Марусик. Сам? Тому й сумуєш? Нас же там не було, правда? усміхнувся Журавель. Я ж тобі не снився, чого ти мені мусиш сниться? Ото сиджу я в садку, і сумую. Підходить до мене Бровко, морду мені на коліна поклав і очі зазирає. Потім усміхнувся. Не сумуй, друже, все буде гаразд. І те, що він людською мовою говорить, ні скілечки мене не дивує. Він же, знаєте, розумніший за деяких наших однокласників. Ти ж хочеш піти Тайфун Марусю визволяти? Далі веде Бровко. А для цього тобі кіт Лаврентій потрібен. Точно, кажу я, наче давно знаю, що того чорного кота звати Лаврентій. Та чого ж ти мовчиш, каже бровко. Лаврентій – мій добрий приятель. Зараз гукнемо його. Оно він літає. Дивлюсь, чорний ворон з неба летить. Крилами залопотів, сів біля нас. На чорного кота обернувся Привіт, бровко Що таке? Людською мовою каже він Та от другові І хазяїнові моєму ти потрібен З якого приводу Сам знаєш Нема питань, каже кіт Лаврентій Ходімо Хвіст трубою І почалапав, не поспішаючи Я за ним Ідемо, ідемо ми садком нашим А садок ніяк не кінчається. Довго йшли. Раптом бачу, виходимо на подвір'я. Хата, вікна навхрест дошками забиті. О, та це ж липки! Третя від діда Коцюби хата, де ми у війну грали. А я й не знав, що наш садок переходить у липківські садки і що вони наче один великий сад. Кіт Лаврентій Обернувся враз на ворона, залепотів крильми, знявся в небо і зник. Риб. рипнули раптом двері забитої хати. Із-за дверей з темряви почувся глухий скрипучий голос. А йди но сюди. Ой, страшно як! хрипло проказав марусик. А я й не кажу. Страшно і мені було. Але що зробиш? «Не віддавати ж тайфун Марусю Кощієві!» Затиснув я свій страх у жменю і ступив прямо у темряву сіний. «Що тобі треба?» – пролунав із темряви той же голос. «Мить -мит це ви?» – питаю. «Мить -мит зараз у відрядженні в південній півкулі на острові Мадагаскар. Буде завтра». Що ж робити? А як же тайфун Маруся я? А, ясно, перебив мене голос із темряви. Мить Митович наказав, як прийде хтось і питатиме тайфун Марусю, переказати таке. Треба увесь бур'ян, що на подвір'ї, в саду і на городі, вирвати, винести і скласти у ярку загаєм.